Det her afsnit er lavet i samarbejde med Faxe Kondi, og så skal vi i gang med andet afsnit med Claus Møller Jacobsen. Og det kan I godt glæde jer til, der kommer rigtig mange fine røverhistorier på banen. Først og fremmest så vil vi gerne sige tusind tak for alle de rigtig gode spørgsmål der var blevet stillet til Claus Møller. Desværre, så kan vi slet ikke nå at komme dem alle sammen igennem. Men øh, vi skal nok trække løjet om øh, ja, en Ram Kondi, eller to blandt alle de spørgsmål, der er stillet til Claus Møller. Og apropos Faxekondi, så kommer der til at være igen en konkurrence om at vinde noget merchandise. Så hold bare lige øje inden på øh, Facebook og på Instagram. Tingene, de er på vej ned fra Tyskland, hvor Niklas han har signeret de ting, som det var muligt at signere, så de er sådan set på vej til Danmark. Nu må I have en rigtig god lyttelyst. Okay, Klaus nu skal du høre. Vi starter lige med et lytterspørgsmål, og det er lærke underscore bølle der inde på Instagram spørger, om du godt kan blive starstruck, eller er det kun børn og unge, som bliver det? Har ha, skriver hun. <laughs> ja, det, det er sgu ret sødt. Ej, jeg vil sige, at jeg, jeg bliver ikke sådan øh, Starstruk, og... Jo, jeg er faktisk blevet starstrukt øh, for nylig, men øh, det var fordi, at jeg mødte Peter Sisek, som, i, som i min optik laver øh, fremragende og måske verdens bedste rødvin. Øh, <laughs> øh, der blev jeg lidt fordi jeg interesserede mig ret meget for rødvin. Øh, så det var spændende at få lov til at møde ham, og, og han har jo sin vin-imperium øh, nede i nærheden af, hvor jeg har boet. Så, så det var jeg sådan, da jeg lige havde lagt starstrukt, og <laughs> og, og, og nærmede mig ham som sådan en anden lille teenager, der, der ryster så, så fik vi også en god snak øh, Men nej, jeg, jeg bliver ikke sådan en starstruck øh, Må jeg indrømme, når jeg møder sådan De verdens bedste håndboldspillere Og mm. jeg har jo spillet imod dem Og, og sammen med, med nogle af dem Så det gør jeg ikke, se, jeg ikke. Se, se, se, hvordan de er i hverdagen Nej, jeg kender dig jo ikke sådan rigtigt. Nej, men på dem, den dem i Syddral, mener jeg. Dem i Syddral, ja. Øh, ja. Ja, det, vi, altså, ja. Vi er, jo bare, vi er jo bare mennesker. Det er det. Men så kan jeg, så kan jeg følge den lidt op med Sara Rosenberg, som også lytter øh, lytterspørgsmål. Øh, hun spørger om det giver en anderledes følelse eller et adrenalinkig at se kampen så tæt på, som man gør, øh, end det er at se det hjemme fra, øh, fra stuen. Mm. Og om man egentlig kan holde hovedet koldt, øh, mm. når man har stået og set sådan en kamp. Nu tænker jeg for eksempel, at der har været nogle stykker her under det seneste mm. VM her. Når man så lige skal hen og lave studie bagefter, mm. øh, bliver man følelsesmæssigt lidt motiveret, og, eller hvordan har man Altså, jeg, jeg føler mig utrolig privilegeret at være så tæt på og og har været med til nogle kæmpe store oplevelser øh, sammen med TV2 og, og sammen med det her danske herrelandshold. Øh, og jeg kan overhovedet ikke øh, bevare roen øh, <laughs> under kampene. Øh, men heldigvis så har jeg sådan fået en lille blog, som jeg kan skrive lidt ned. Det er de ting, jeg skal huske. Øh, mm. Og så ja, i den der kamp eksempelvis i Cairo øh, mod Ægypten, der var jeg jo fuldstændig ud altså. <laughs> øh, og lå ned og, og hoppede og dansede og altså det var virkelig en ruskbanetur af de helt store øh, men så tror jeg jeg er ret dygtig til øh, ret hurtigt lige at øh, få fatningen og lige sige Nå, nu, øh, nu skal vi lave fjernsyn og nu skal, jeg, mm. nu skal jeg stå og analysere på det her og, og nu skal jeg fortælle øh, lidt om hvorfor tingene gik som de gik øh, og, og det behøver jeg ikke så langt til, til lige at, at finde, finde ned til det. Øh, det, det er jo en helt stor, kan man sige, øh, ting, man skal kunne der. Når, mm. når den røde lampe lyser, og når, når Niklas og, og Herlandsholdet de spiller nede i, i Kajer, så har vi jo øh, ja, lige under to millioner mennesker i Danmark, der ser med. Øh, ja. Og, og så, så skal man ikke øh, mumle og famle alt for meget i studiet, øh, fordi det kan ikke laves om. Det du har sagt der, og måden du formulerer dig på, det, det, står, det står til trone, Og der kan du ikke sådan sige, cut, vi tager den lige igen. Så det har jeg jo selvfølgelig fokus på, og, og har ydet mm. mig på, at blive, blive bedre til det i, i mange år. Men altså, det er jo svært. Det er jo svært nogle gange, og jeg prøver hele tiden at... Lever og under. Øh, selvfølgelig medholdet og med resultaterne, og også i, i medgang er det jo nemt at øh, mm. hylde og, og rose, men i modgang er det svært. <coughs> og der prøver jeg at være øh, konstruktiv, øh, kritisk, øh, mm. og ligesom prøver at, at være nuanceret i, i det billede, jeg prøver at danne af, hvorfor tingene ikke lykkes, som, øh, som vi alle sammen havde håbet. Øh, og det kan jo være svært, altså nogle gange, når jeg, Nikolaj har jeg i studiet, og han er, han er godt vrissen, og han er sur, han er skuffet, så gider han jo ikke at stå og høre på mine analyser. Øh, og han er i hvert fald også sjældent ind i dem. Øh, selvom de måske for, for nogen kan virke indlysende, at, jeg, mm. at der måske er noget om det, jeg siger. Men det har jeg, man er jo ikke lige overskudt til der. Og jeg kan også huske, at jeg i, i Malmø... Øh,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 Og, jeg og Niklas, vi, vi to har jo også snakket om, at vi synes, øh, at Claus er en dygtig ekspert, netop fordi, at man også kan se, Claus, øh, at du også øh, er følelsesmæssigt involveret, mm. men stadigvæk professionel, og du også øh, har den, den, den her menneskelige side, som du selv lige taler frem her, det er ikke sjovt at stå og, og sige sådan noget for åben skærm, men... Det er det, du hyrede til som ekspert, ikke? Jo, jo. Altså, og det, er jo det, det er jo det, jeg har sagt ja til. Og det, det er jo også det, man skal kunne. Altså, mm. det, det er nemt at stå og rose og sige i 2019, at vi har verdens bedste landshold, og Danmark vinder alle kampe suverænt. Ja. Det var der virkelig, virkelig mange andre end mig, der kunne have fundet ud af os. Men, men mm. det er ikke så nemt, når, når Danmark ryger ud efter indledende året efter. Og, mm. og så skal du stå og, og, ligesom og, og komme med de gode argumenter og, og være konstruktiv ikke mindst og sige, mm. hvordan kan det her ske altså, hvordan kan vi stå her med verdens ubestridt bedste landshold og så året efter så, så tager de hjem øh, efter enledende runde der mm. begynder det jo at blive, blive rigtig vanskeligt øh, men, men jo faktisk også ret spændende altså, ja. det, det er jo det er jo, når vi er derude, at, at, at forne bliver skilt fra bukken, og det begynder at blive rigtig, rigtig svært. Øh, mm. så, så det er der jo selvfølgelig... Jeg håber bestemt ikke, at det sker igen. Øh, <laughs> Nej. Men, øh, men det er jo selvfølgelig, at det er det også udfordrende for os. Øh, når ja. vi, fordi vi håber jo inderligt, og TV2 og alle på holdet håber inderligt, at det går godt for Danmark. Fordi så, så går det også godt for TV2, og så får vi mange i mange uger i træk. Jamen, jeg tror faktisk noget af det, Niklas, nu må du korrekt mig, hvis jeg husker forkert, men, men det du sagde, Niklas, det var det her med, at Claus øh, at øh, har også en evne til at gøre de her ting, men uden at det er for egen vindings skyld. Altså, du, du gør det ikke, Claus, fordi du skal føre dig frem, eller man kan sige, selvfølgelig har du et job, du skal lave osv., men der er hele tiden et menneske bag. Mm. Øh, det kan jeg huske, du sagde, Niklas, at det, der, der er man tryg ved det. Øh, og det samme, det samme kan jeg huske, jeg har med Magnus om også. Øh, så, så det, det er jo en god balance, du har fundet der, synes jeg. Det, det synes jeg også godt, man kan se på skærmen, når det kommer ud igennem skærmen. Ja, det passer meget godt. Jamen, det ja. er jeg rigtig glad og stolt over. Så, så er det, der lykkedes meget godt. Nå, ja, <laughs> men det er jo klart, at altså, når man, nu har jo været omkring holdet i, i mange år, og, og vi hører jo, mange ting. Og snakker også med spillere undervejs. Og, og, og hvis man ikke kan finde ud af, hvad, når man står og snakker øh, med eksempelvis Niklas, øh, hvad der skal siges, og hvad der ikke skal siges, så, så, ja. stopper, den, så stopper den relation jo ret hurtigt. Øh, mm. Så sådan er det jo. Altså, det, det kender mm. jeg jo også selv. Altså, du, du ved jo godt, når som spiller, øh, hvornår du lige skal passe på at kigge over skulderen, og hvornår du kan, kan tale lidt mere frit. Men tænkte tænk du over det, inden du trådte ind i værtsrollen eller ekspertrollen? Altså fra din ja. tid som håndboldspiller? Ja, det, ja, det gør jeg faktisk. Øh, jeg tænkte meget over det og grundigt, og jeg forberedte også, øh, fordi at det bliver jo også nogle gange øh, skudt i skåne. at øh, hvordan kan du stå der, og du har spillet i skærn, og hvordan kan du tage til skærn og kommentere dem, og du holder jo med dem. Og, og jeg havde jo stadigvæk Rigtig, rigtig gode venner, der stadigvæk spiller. Altså, ældre er jeg jo ikke, Jonas. Det er jo... <laughs> det, nej, nej, nej. det var stadigvæk i farve, det der jeg spillede. <laughs> ja, det var det. Æh, og vi har da trods alt også festet sammen, <laughs> ja, ja. Så, så, så gammel nej, kan det jo heller ikke ville. være. Jamen, håret var også <laughs> i den dengang. Ja, ja, ja, alle mulige. Ja. Jeg, har været jeg, været gennem både, ja, jeg har været igennem både blå og helt afbladet. Og... Afbladet, den, den står virkelig klart for mig. ja. Ja, det, er det var rigtig, guld, guld, jamen, det et... okay. Ja, Det skulle have været hvidt, men det endte sådan med at blive tisgult. Det var ikke så <laughs> Æh, øh, Hvor var det, vi kom fra? Æh, vi kom fra, at du egentlig ikke verdens. var så gammel. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Altså, det, det, det gjorde jeg mig faktisk øh, mange overvejelser omkring og forberedte også øh, dem øh, af mine sådan, nærmeste venner om, at øh, nu... Øh, vi har et, et rigtig godt venskab, det sætter jeg stor pris på, men uh, nu har jeg sagt ja til det her job, og hvis jeg skal gøre det med, med fuld uh, integritet, og, og gøre det ordentligt, så, så har jeg sagt ja til at sige min mening. Uh, og jeg skal nok være ordentlig. Jeg skal nok være nuanceret, og det bliver ikke mig, der uh, tager de helt store kloser og, og bare laver sådan en, en tilsvining. Uh, jeg skal nok uh, lægge en begrundelse og nogle ord bag, men uh, eksempelvis Kasper Søndergaard. Hvis du spiller øh, håbløst, så er siger til at så siger jeg, at du spiller håbløst. Og så siger jeg, at jeg kan ikke forstå, hvorfor træneren ikke tager det ud. Øh, og, og det var jo sådan bare et eksempel. Øh, ja, om en, som vi alle sammen kender, og som er en af mine gode venner. Mm. Mm. Jamen, øh, skal vi prøve at, at dykke lidt ned i... Øh i noget af det her... Hvad kan man sige? Oh, nu, nu bliver det som... godt, Jørgen. Nu, ligesom. ja, ja, ja. oh, nu kommer det. Nu kommer det. <laughs> vi har jo hørt den synge, som jeg sagde tidligere. Jeg ja. har ja, gitarren uh, stående her. Nej, okay. nej, jeg, vil, jeg vil egentlig du gerne lige stadigvæk snakke lidt ved hjem. Fordi nu var vi ja. en boble. Vi ja. var jo også en boble. Ja. Altså, var det hårdt for jer at være i den boble? Helt ekstremt, synes jeg. Altså, Jeg synes, det var en, en absurd slutrunde. På alle mulige måder. Jeg synes, det var, det var skørt. Og, og det var slet ikke så hyggeligt og sjovt, som det plejer at være. Øh, Fordi altså, hvad vi plejer jeg at lave? Jamen, vi plejer jo at have meget mere socialt med hinanden at gøre. Vi plejer jo at gå ud og udforske de byer, hvor vi er i, når vi har mulighed for det. Og gå ud og spise øh, frokost. Og, og når vi har mulighed for det, også om aftenen. Men nu var vi bare lukket inden. Øh, på det der hotel og det, selvom det var et enormt kæmpe stort hotel så, så blev det så alligevel sådan lidt, øh, lidt trist øh, hen ad vejen synes jeg. Så jeg synes det var en skør slutrunde øh, og heldigvis så spillede I så godt at det, det endte med at blive en fantastisk oplevelse og, og sportsligt øh, rigtig rigtig sjovt øh, men også bare, jeg har jo spillet den der halv i i 99, hvor der var VM i Ægypten sidst, og dengang var der jo 25 28000 tilskuere i halen. Øh, mm. Og nu stod jeg derinde, og altså, det, var, det er sgu trist. Altså. Jeg ja. ved godt, I er, vant, I er vant til det, men altså... Ej, men, øh, det, nu, har jeg, nu har jeg så også så heldig, at jeg prøvede også at spille i en helt fyldt hal i Kaio. Øh, ja? Ja, bare med U-landsholdet til uVM semifinal. Okay. Æh, hvor vi heller ikke kunne høre nationalsang Eller noget som helst Fordi de bare står bud. Det var lige lidt efter øh, Mohammed-krisen i Danmark Æh, Så de stod okay. og fandt øh, danske flag af Æh, au, au, au, au. Og vi skulle blive inde på midten af banen Indtil de havde fået øh, De fleste folk ud af halen øh, Før vi måtte gå ud Æh, For der, der kunne de ikke kaste helt ind Æh, Så det, jeg har spillet der Og jeg var egentlig Jeg ville gerne have spillet mod Ægypten I kvarfinalen I helt fyldt hal Det kunne have været ja. øh, Ret sindssygt Æh, ja. Men jeg Vanvittig. tror kun, det var vores fordel, at der ikke var fyldt. Det tror jeg også. Det tror jeg også fordi Måske lige ja. i den kamp, ja. Men altså, det, det er jo bare... Altså, sådan er det jo bare en skør tid, vi lever i, og den slutrunde var også skør. Så det eneste sådan... Nå ja, men så er vi med til det. Altså, det bliver jo sådan, at vi snakker om, om 20 år. Altså, kan I huske den øh, vanvittige slutrunde i kajo hvor coronaen rasede, og Danmark blev verdensmester? ja. ja. Ja, det var faktisk min næste spørgsmål. Hvordan vil du rangere den her slutrunde i forhold til de andre slutrunder, du har været med til? Altså sådan i helhed også med det, der skete for banen for jer til TV2-folk? Jamen, jeg, altså... Altså var det fedt husker. at opleve? Jeg synes ikke, det var særlig fedt egentlig. Nej. Altså, nej, men det er bare sådan, altså... Rent egoistisk, hvis man skal sige, når jeg ja, så vinger jeg den af. Det, jeg var med til den skøre slutrunde i Egypten, mm. øh, men hvis man kigger på det sådan ud fra oplevelsen og det menneskelige, og, så, så var det så var det skudskørt. Altså, vi var et relativt lille hold af sted, og heldigvis så har vi det super godt med hinanden, og der og jeg har det har det rigtig hyggeligt, øh, og vi havde taget et par flasker rødvin med hver, som vi som vi sad de holdt aftenen. ikke lang tid i de tre uger Nej det gjorde de faktisk ikke Men heldigvis så har vi det skide hyggeligt Men altså Det, det var, en, det var en, en, en meget skør Og anderledes slutrunde Ligesom, ligesom ja, det var for jeres spillere altså. Men altså jeg vil sige Da vi ligesom Havde overstået de der øh, Kampe I endledende gruppespil Og mellemrunde og sådan noget så så semifinalet og finale, det var jo nogle store sportslige højdepunkter også, synes jeg. Mm. Hvor, hvor vi virkelig fik alt det, som vi ikke fik i, i, i indledende runde og, og mellemrundet. Det var, det var da en oplevelse. Men mm. øh, altså, jeg vil sige... Øh, altså, den præstation, I leverer i, i Herning i, i 19, det, det er der noget af det mest sublime, jeg har set. Altså, hvis ikke det mest. Altså, jeg har da aldrig set noget lignende. Øh, Spillet så overlænt i, i en helt slutrunde. Og jeg kan huske, da I spiller ned i Hamburg mod Frankrig, der, der stod jeg faktisk og blev helt rørt op det, og fældede nærmest en tårer ved studiet. I, altså, fordi det, det var... Det var sådan på en eller anden måde et tronskifte. Altså, de der franskmænd, der bare har været så pissirriterende i så mange år. Og, øh, det virkede sådan, som om, at nå, nu... Øh, nu var den for alvor skiftet, mm. øh, og den måde og fejlfri og ja, det, det var det var det var en vidunderlig skelgrund det synes jeg ikke så udfordrende som ekspert fordi man, man kunne bare stå og rose og rose og rose men ja, men Nå fik i den næsigt. i 20 ja ja ja ja fik i den ja. i tilbage den fik vi ja ja Nå, Jonas kom så med dine følgere Ja, nu kommer det nu. Uh. Ja, nu knyder jeg mig igen her. Ej, jeg synes, det er vigtigt lige at få mad, fordi det var, det var specielt. Du var også alene i studiet øh, en dag eller to eller flere dage på grund af sygdom mm. øh, med maven og så videre. Altså ikke hos dig, men hos Ankerdal. Mm. Og, var der ikke nogen kæmpe ja, det var. Nu har jeg ikke rigtig set det. Men, øh, <laughs> var der ikke... Øh, var der ikke, øh, ikke virkelig op i det, i teknikken, nu er I var sådan en lille hold? Jeg tror bare, vi, altså. vi... Og det er virkelig rigtigt, det her, fordi de, de, hold kæft, hvor er de dygtige, de der teknikere, vi har med. Altså, det er jo ikke for sjovt, at de, de bliver kaldt ud til OL og, og vm runder i andre lande, fordi at, mm. at TV2 faktisk har nogle af de aller, allerbedste til at producere håndbold. Så, så sådan kæmpe brøller var der, altså. Det husker jeg ikke. Der var et par swipser, når jeg skulle igennem live, og så pludselig, så kunne jeg ikke høre studieverden. Og jeg kunne se, at han stod sådan og ventede på, at jeg svarede, og jeg, jeg, jeg kan desværre ikke høre, hvad du siger, og der, der, der, så, så, så kunne jeg se at hans mund bevæger sig igen, og så, så, sådan et lidt akavet øjeblik, men altså, sådan, det er jo ikke sådan en decideret kæmpebrøler. Og det, jeg vil sige, jeg laver, jeg laver én kæmpebrøler i Cairo, øh, i og det er, at jeg i den der vanvittige eufori øh, mod Ægypten, faktisk glemmer at fortælle øh, seerne, hvorfor at Mikkel Hansen får rødt kort, og hvorfor Ægypten får strafkast? Nå, det lader I stå ja. i det uvisse? Eller? Ja, for, ja altså, der tænker jeg sådan er reglerne jo. Men nå, det, nå, det, du, ja. Ja, okay. Nej, men altså, og, og, og det er der måske 100.000 eller 200.000 danskere, der ved. Men det er der også 1,7 millioner danskere, der ikke ved, og der sidder og kigger, hvad, mm. hvad, hvad skete der der, hvorfor, og hvor han? Det vidste og, vi da heller ikke på banen. <laughs> og så får han rødt kort og så bliver der straffe og hvad er nu det for noget hvad er det for en regel øhm, og den øh, den misser vi fuldstændig øh, mm. faktisk både Bent og Thomas op i kommentatorboksen og, ja, og, ja, og jeg er. får jeg får det heller ikke sagt i studiet efterfølgende. det er jo ikke sådan en teknisk spoiler men det er i hvert fald noget jeg er om over nu at jeg ikke øh, at jeg ikke lige havde skarpheden til at forklare Håndvold Danmark, hvad der egentlig var, der skete der. For det tror jeg, der var mange, der sad tilbage og ikke kunne forstå. Ja, altså jeg kan sige så meget. At den kamp, der, skal, der skulle jeg sende værvsigt op fra Aalborgs Zoologisk Have, skulle sende øh, vores værd. Og så, øh, så har jeg øh, tv-avisen i øret, lige inden, vi skal, øh, lige inden vi skal stille over, fordi det passer med det sådan omkring pausen. Øh, og der er det kresten han står. Ude, ude, han er lige gået ud af halen, fordi øh, det jeg må ikke filme ind i halen, så står han derude og siger, den står, den står 26, 26, 20, jeg har helt, og han skal bare hurtigt ind igen, ja. og da jeg, da jeg stoppede med at se, øh, da jeg tjekkede det sidste, der før Danmark med 3 ved pausen osv., videre, jeg tænkte, det skal nok ja. gå, og så, øh, det, det er det sidste, jeg hører, jeg tænkte bare, fuck mand, nu, nu går det galt det der, ikke? Ja. og så, det, så skal vi videre til vejret, og hele, hele den der vejrudsigt, der havde jeg bare liggende i baghovedet, hvad, hvad, sker ja. hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der, og det samme, at vi ligesom var af der, øh, ind og tjek hvad, hvad den blev, og så er den så blevet 28-28. Mm. Og så far jeg op øh, i i Aalborg Zoologisk Have i sådan et øh, medarbejder, øh, kø køkken og, og ser resten af forlænget okay. og alle de der ting deroppe fra Og jeg ender faktisk også med at ligge på gulvet, på gulvet deroppe, helt færdig af udmattelse, fordi, øh, fordi det bare var så vildt, altså. Fuldstændig men, øh, men det er rigtigt nok når man, Selvom man kan blive hyldet af den Så kan man godt lige komme igennem øh, Udsendelserne Og så, og så ja, lige samle sig Og så alligevel øh, efterfølgende Bare smelte det helt sammen Det er det Det er det man skal kunne når man står der ja. øh, Men den, øh, den missede jeg desværre lige den, Det var en vigtig information Nå, men Jeg tror da man får den på et, på et eller andet tidspunkt Men måske det først hen i øh, Ekstra spilletid Ja gør man det Ja, men jeg tror, det er måske Nygård uh, og... Nej, det kan være, det er dem, der ja, jeg tror der måske de... lidt. Ja, præcis. Men der var jeg i hvert fald... Uh, hold da kæft. Min, uh, min gode ven Simon Jul, han, uh, han har filmet mig uh, i det <laughs> studie der, hvor jeg laver et eller andet... <laughs> ja, et eller andet vildt dans deroppe. Den var vi have fat i, den film så. Nej, <laughs> det, var, det var crazy shit, det der. Det, ja. det er det vildeste, jeg har set nogensinde. Altså, by far det vildeste. Ja, det vildeste. Ja, uden tvivl. Hvad hedder det? Øhm, nu, nu, nu, vi er med det, der vi Kikser Har der så været en anden slutrunde, hvor der er et eller andet, eller når I har været ude at sende øh, i løbet af, i den danske liga eller sådan et eller andet, der er gået galt i forhold til TV og teknik og, eller en eller anden sjov episode, der er, er sket et eller andet? Der er jo den med Svensen og Nicolas Markusen, ja, ja, Det er i hvert fald også den, jeg sidder med lige. Ja, ja. ja der, hvor, hvor Svensen ikke, han ved ikke lige, at vi er kommet på. Øh, og så, så siger han til Markusen At øh, du skal stå med pikken der Fordi og så der er, er jo så nogle tapestykker Nede under bordet ja. Der, eller, der så er så øh. små sorte tapestykker Hvor man skal stå Fordi så passer det med de forskellige kameravinkler <laughs> øh, Så den øh, Og Markusen er så dejligt høj øh, ja, ja. Så det var ikke navlen Eller der. Det passede lige med, med De regioner der så der, der ser vi også velkommen i natholdet til Spenceren, da vi var færdige med den udsætning. Det var også Arh, det var var perfekt. Nå, så lad os prøve, og, og, og sådan, hvis du zoomer ud på, på hele din karriere. Det behøver egentlig ikke have noget med håndbold at gøre, men nogle, en sjov episode. Altså selvfølgelig udledt af håndbold, men du ved, har man været på øh, en udbanetur? Nu, nu nævnte du selv... Øh, Øh, Olafur tidligere, som vækker der midt om natten i en bus og siger, hvad tænker du på, hvad tænker du på? Øh, <laughs> så nogle episoder, som du har haft i dit øh, ja, arbejdsliv. Altså, hvad hedder det, Søndergaard, han fortæller meget om øh, kortklub øh, og kortspil og... Ja. jeg var ikke rigtig en del af Søndergaards kortklub. Han var simpelthen for irriterende at spille med. <laughs> Spillede han for sikkert, eller var han bare for dygtig? men han... Jamen, han, han, er, han er faktisk en ret god korspiller, men han er, han spiller så ultra tight. Altså, han er så irriterende. Han er sådan, ej, det, det, kan, det kan ikke altid beskrives, hvor, hvor virkelig irriterende han er, når han spiller kort. Øh, jamen, altså, der er jo så mange historier, altså, hvis vi går helt tilbage, altså, til, til der, vi bliver dansk mester, der, der har vi jo lige rykket op, men det er jo, det er jo, der er vi jo virkelig, virkelig med. Der er vi jo tilbage i 99, ikke? Ja, det var jo vanvittigt. Altså, der... der rykker vi jo op de er bliver dansk mester det første år øh, i ligaen. Der, der er det lige kommet til at hedde Håmband og, mm. og vi er jo bare sådan nogle, en flok lokale gutter der. Altså, alle kommer jo fra en radius inden for 10-15 km af skjern. Øh, og så havde vi lige fået tilgang af Aaron Christiansen, som, øh, som blev trænet op i Aalborg efterfølgende altså, men det, var, altså det vil aldrig, aldrig kunne ske i dag. Ja. Æh, sådan et, øh, et lokalt øh, ungdomshold der, der lige pludselig bare udvikler sig til et eller andet, der kan, kan vinde DM. Mm. Det var selvfølgelig et eventyr og helt vanvittig øh, kickstart for, for skærn håndbold på derhverdende tidspunkt. Og, og altså det DM, det blev jo fejret i... Det er en måned, altså tre-fire uger, vi, vi var fuldstændig ustyrlige. Og, og jeg kan i hvert fald huske, at, at øh, vi kørte direkte ind, fordi jeg, havde, jeg var vist kommet til at sige, at jeg havde sådan en, en meget flot øh, tidskole, som Niklas skal huske. Øh, guld, guldhåret kaldte jeg den. Ja. Øh, og, og den skulle så fjernes, hvis vi, hvis vi vandt det hjem. Så, så hele bussen, da vi, da vi kører tilbage mod Skjern, vi, vi vender den jo i Kolding, så stopper den ved den lokale frisør i, i Skjernet. Og, og så, så er de så to mand, der så ryger ind til frisøren, og, og så får jeg fjernet manken der. Ikke? Og altså, jeg, jeg har virkelig ikke en særlig flot hovedform, Faldt. det ikke. Altså, det er... Det er et vanvittigt månekran, jeg løber rundt med indunder under, <laughs> inde under så Det var, det var utrolig øh, grimt at se på, men øh, jeg var ret ligeglad på det tidspunkt. For tog 23 år, og vi var lige dansk og det var fuldstændig ligegyldigt. Vi, øh, der var ikke nogen, der kunne stoppe os. Så ja, den fik jeg ikke for lidt. Der blev festet privat, der blev festet i byen, der blev festet i tre uger, og alting... Øh, gik mere eller mindre i stå der. Så det var, det var, det var det virkelig, virkelig en sjov tid. Ja, mm. øh. så efter efter CL finalen det var jo noget lignende det samme. Der boede der vi nogle stykker nærmest ude hos jumper, Jumba, Kroen. Han havde, han havde sådan en lille landsted. Han, havde, han ville gerne have meget plads, og han gad ikke at bo inde i midtbyen. Så han havde fået sådan en lille finca, som det hedder i Spanien. Altså sådan en en lille bitte vingård-agtig. Mm. Øh, og den var en lille bitte. Altså den var måske... Det ved jeg ikke, hvad han havde. 300 kvadratmeter eller sådan noget. Men øh, så havde han ret meget land, og han havde en kæmpe stor swimmingpool. Mm. <laughs> øh, så der boede vi mere eller mindre ude i, i de første 14 dage efter. Og det væltede ja. ind med alle mulige skøre og sjove mennesker. Og der kom lastbiler, der bare smed øh, alkohol af ind til os. Og... <laughs> Det var fuldstændig vanvittigt Og vi havlede rundt i den der pool Og væltede, væltede os rundt i, I 14 dage Det lyder godt Tallern var en del af det <coughs> Jeg har en rigtig god historie med Tallern Jeg ved ikke, jeg fortalte jeg den sidst Nej, nej, nej. Det Omkring, øh, da vi det var, det var året efter der Nej, det var i 2006 Da han var blevet træner Og så, så havde vi vundet øh, Vi havde vundet øh, Ligaen og og, og hvad hedder den, koppen. og vi vinder også øh, sådan det der uofficielle verdensmesterskab. Og så skal vi op og spille, øh, er det det der hedder Copa så som er den spanske pokalturnering Og så vinder, vi, så vinder vi den, og det er op i Leon, og der er sådan 6-7 timers køretur hjem øh, og så, sidder, så er der nogle spillere, der sidder og spiller kort, og nogle sidder og læser, og nogle sidder og ser en film og sådan noget i bussen på vejen hjem. Og så, så, lige, så kører vi ind på takstationen, og så flipper han fuldstændig ud. Altså, det han, skal hans han, Præcis. No. <laughs> præcis. Han, altså, han går helt amok og siger, hvad er vi for nogle hængerøve og det Altså de værste gloser, han kan finde på spansk. Og vi er nogle selvoptaget svin. Og vi er, altså han... Vi får... Altså du kan gange Nikolajs racerianfald med 10. Med, med altså... Vi får bare læst og fortalt om, hvor, hvor selv tidlig, og vi er, at vi ikke har lyst til at fejre en titel. Så vi bliver beordret ind på den der tankstation til at købe nogle rammer øl og noget alkohol, og nu skal vi have gang i en fest her i bussen. Det var... Sådan den, måske den eneste gang, jeg sådan virkelig er blevet beordret på druk af min område, Kom der så og fest? Det, nej, der kom fest. Ja. Der, den den, den også, blev grebet. Den, den blev grebet, ja. Og det blev markant efter. så den rå skal han af. Og det kan han også. Det kan han også. Så, øh, så kunne det være interessant at vide, hvem... Den sjoveste medspiller. Nu, har vi, nu havde vi Olafur der tidligere, som værende lidt speciel måske, men, men hvem, hvem har du haft som sådan en, en sjov medspiller, og hvorfor? Det var Olafur. Han var ja. virkelig, virkelig sjov. Han rører ind under det hele. Ja, han rører <laughs> ind under. Han er med i alle kategorier. Jeg vil sige faktisk, øh, og, og det tror man ikke udbart, når, øh, når man ser ham på tv nu men øh, en af de absolut sjoveste mennesker, jeg har spillet med, og, og stadigvæk er jeg så heldig, at han er en af mine rigtig, rigtig gode venner i dag. Det er Lars Jørgensen. Han er umannærelig morsom. Og, ja. og virkelig, virkelig sjov at være sammen med. Og min kone, hun siger, at du, du griner på en måde... Sådan, nærmest øh, jaloux, ja. siger hun. At øh, du griner på en måde med Lars Jørgensen, som jeg aldrig hørt dig grine ellers. Øh, at, at, det, det gør vi også. Altså det, vi har kæft, vi har det sjovt. Og han er så skide sjovt. Altså. Mm. Ja, vi spillede sammen i, øh, i seks år nede i, i Spanien. Nej, passer ikke. Fem år. Øh, og så i, i en lang overrække på, på landsholdet. Øh, han er bare virkelig morsom. Og sådan mm. lidt underspillet morsom. Og også virkelig skarp øh, morsom. Et, et morsomt menneske som ser meget alvorlig ud, når han toner frem som assistenttræner for Kvindelandsholdet. Men der gemmer sig enorme mængder af humor indbavet. Har du også oplevet det, Niklas? Ja, det var også min øh, klare affaldse. Øh, mm. De mm. to øh, år, øh, jeg spillede på landsholdet sammen med ham, der, mm. der var han også øh, morsom. Og jeg vil egentlig sige, at de havde meget gode pingpong, ham og, ham og Kasper Witt nede på bagsædet øh, i bussen. Mm. Øh, mm. Så, ja, jeg ja. <laughs> kunne sidde dernede og føre sig frem. Ja, så er han jo også alvorlig. Altså, han er også øh, dybt seriøs mm. og var dybt seriøs med sin, øh, med sin sport og, og har været igennem mange øh, alvorlige operationer og, og kæmpede sig tilbage og, og virkelig lede øh, meget, meget professionelt. Øh, så han var jo også sådan en, i hvert fald i den overrække, at når han sagde noget, så blev der lyttet, også selvom mm. han var i starten, da han var med en af de, de, de unge. Øh, så så var han, øh, havde han en stor stemme i opklændsrummet. Ja. I men øh, vi har ikke så meget tilbage, øh, Claus. Øh, men, men, men vi vil gerne lige høre bare lige den vildeste episode, du har været med til. Altså med TV2 er det mm. ret præsent, fordi det var den der kamp mod Ægypten. Øh, som vi øh, som spillede for nylig. Altså, så har jeg været udsat for mange vanvittige ting på Balkan. Øh, ikke fordi det sådan sportsigt er noget højdepunkt, men fordi at hele stemningen og, og tilskuernes øh, altså invaderende banen og lejder og mønter, der vælter ned. Altså, jeg kan huske, vi spillede i, i Beograd mm. på et tidspunkt øh, med Lantsollet, hvor... Hvor kampen måtte afbrydes flere gange Og de måtte fejre banen Fordi der lå så mange mønter ind på banen og... Altså det var sådan Der, der var de ikke for fint Der blev der jo kastet ting ned Og vi spillede også i, i Pellister I ja øh... det er i Makedonien tror jeg øh... Hvor der, de har en halv Med plads til 3500 tror jeg Og vi er ret overbeviste om at Der var 6.000 og de havde ikke nogen trøjer på Altså de stod alle sammen i bar mave Øhm, og vi måtte ligesom blive genet ud sådan under en af de der de kører, ja, ja. de kører sådan ud på banen ligesom i fodbold, hvor de sådan trækker sådan et en tunnel ud fordi ellers så ville vi blive øh, øh, bombarderet og spyttet på, og jeg ved ikke hvad det var, det er jo noget af det sådan det mest vanvittige, jeg har været udsat for øh, og så måtte vi ellers blive siddende ud af omklænsrummet et par timer efter kampen fordi at gemytterne skulle lige øh, ja. de skulle lige have ro på, ikke? Det må du sikkert også have oplevet nogle stykker af, Niklas. Men altså, det, det, er jo, det er jo bare en helt anden kultur, og noget, som vi har svært ved at forstå øh, i, i Danmark, øh, hvor vi sidder og, og hører VLTJ og klappe pølserne. De, de, de kører, ikke? Men føler man sig altså, føler man sig bange, eller, eller, eller føler man, at der er styr på det? Jeg føler overhovedet ikke, at der er styr på det, men jeg er ikke bange. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes jo, det er sjovt sådan noget. Altså... Og så i Spanien, der er der også sådan altså, en helt anden, øh, sådan det der sydlandske blod i årene, og, og man kan se en af de store kulturelle øh, forskelle og, og chok for mig, det var, det var mere egentlig, da jeg kom hjem fra Spanien. Altså fordi, det tror jeg, at Spanien sådan til mit temperament mm. og, og måde passede rigtig, rigtig godt, og, og ligesom Lige så rolig, jeg, jeg kan være uden for banen. Lige så temperamentsfuld og, og voldsom, var jeg også nogle gange på banen. Øhm, så, og det passede rigtig, rigtig godt med, med Spanien. Og, og alt det, man kan sige, de, de hyldede mig for i Spanien. Det var sådan lidt det, der blev ringet lidt på næsen af, da jeg kom tilbage til Skjern. Og oh, det, det er lidt for mø, det der. Og, han, Ja, for ah. det, er, det er faktisk også noget, jeg er lidt interesseret i at høre om. Altså, ja. hvordan det var at vende tilbage til Danmark. Og om du gjorde dig nogle overvejelser, om du overhovedet skulle vende tilbage til Danmark. Ja, ja det gjorde jeg mig overvejelser om. Altså, fordi jeg var så glad for at være i Spanien. Øh, og, og egentlig synes jeg, jeg havde rigtig mange gode år dernede nu. Øh, det, der så skete der i 2008 9 i 9, hvor jeg vender hjem, det var, at finanskrisen ramte... Europa og ramte Spanien rigtig, rigtig hårdt. Så der var mange klubber, der mistede hele deres fundament, hele deres grundlag for at kunne spille videre. Nærmest kun Barcelona kunne holde et vis niveau, fordi at de er finansieret af en større maskine. Så det, og så det, at jeg lige var blevet far for første gang, var sådan et af incitamenterne for for at vende næsen, eller to af dem, for at vende næsten hjem af. Og der var jeg 33. Og så havde jeg også en idé om, at så kunne jeg tage hjem og have nogle rigtig, rigtig gode år i Danmark, og, og forberede, forberede mig på, på tilværelsen bagefter. Så det var egentlig det, der var årsagen til det. At det så blev svært alligevel. Det, det er en længere snak, <laughs> ja. som vi kan tage i en anden podcast måske. Ja, men Niklas, du har jo skrevet i vores vores lille manus til i dag, at der er noget med et rødt kort. Nu snakker du lige om det der med aggressionerne. Jamen mindes bare, var din første kamp i FCK? Ja. En tv-kamp? Ja. Jeg har i hvert fald sad og så, tror jeg. Rigtigt. Øh, hvor at, øh, ja, rødt kort. At, at du fik rødt kort. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og Der kom det spanske temperament lige. Ja, det, og, ja, der havde jeg slet ikke fået styr på det. Øh, altså, jeg kan, jeg kan tydeligt huske det, og, og, og jeg, jeg tror desværre også, at det sådan øh, selvforskyldt lidt kom til at forfølge mig, fordi at jeg blev lidt den, der, den her vilbase. Øh, så så det, var, det var virkelig, virkelig dumt, at, øh, at jeg ikke styrede mig der. Altså jeg kan huske, at vi, vi havde egentlig ret godt styr på FCK, synes jeg. Og, og så fik jeg sagt til Henrik Mortensen, som var dommer, at øh, jeg synes, han skulle også afgøre det på banen, og, og, og at han ikke behøvede at have, have nogen større del i det. Og det gad han ikke at høre på. Øhm, og så blev vi ud, og så blev vi med at, at snakke, og så endte det med jeg ved ikke, hvor mange fingre i luften det er pludselig plus 2 og to plus to og plus, uh, to rødt kort, og jeg ved ikke hvad. Så det var, ja, var skidt ærgerligt, og, og bestemt ikke noget af det mest intelligente, jeg har gjort. Øhm, fordi det som sagt, så så, så tror jeg lidt, at det kom lidt til at forfølge mig, øh, og det var fuldstændig selvforskyldt øh, på mange måder, så det er over jeg mig derovre, men det er rigtigt. Jamen så synes jeg faktisk, at det, det sidste her, så kan du få lov at ikke over, dig, man give noget videre, fordi nu er det jo det første legendeafsnit det her, og det kunne være fint at have en, som har været mm. hele møllen igennem som sidder nu på bagsiden af det hele, og kan give et, et, et, et, et, nogle gode ja. råd, korte gode råd til, til unge spillere, som, som drømmer om at blive uh, professionelle håndboldspillere holdbold, på et tidspunkt? Ja, det synes jeg... Altså sådan, det helt korte råd, det er... Øh, øh, find de rigtige... Øh, find de rigtige samarbejdspartner, eller den rigtige mentor, og, og lytte til ham eller hende. Øh, lad være med at lytte til 100 gode og velmenende råd. Det, det tror jeg er vigtigt, at man ligesom har en, som, som man kan regne med. Og så tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man arbejder med, med det mentale. At man ligesom er forberedt på, hvad det vil sige, og hvilket pres man kommer under, som professionel håndboldspiller. Det var i hvert fald, da jeg kommer til Spanien, så der var ikke så mange klap på skulderen dernede. Altså... Hvis, hvis jeg skulle spille, mm. så betød det, at der var en anden, der ikke spillede. Og det synes han ikke var fedt. Æ, og jeg fik slag i hovedet til træning og sådan. hvad har du gang i? Så, altså, hvis ikke, uh, hvis ikke jeg gør mit, hvis ikke jeg dækker dig op, så kan jeg stille mig ud i, i den der arbejdsløshedskø, der på daværende tidspunkt var på omkring 40 procent i Spanien. Æ, så det, det er jo bare nogle, nogle helt andre kulturer, det er nogle andre øh, vilkår. Øh, når man kommer ud så, så det vil jeg sige den, den mentale del og det at, at kunne formå at, at komme igennem nederlag og komme igennem øh, store skuffelser svære tider øh, og kunne, øh, kunne holde, holde sig i det og komme igen øh, det, det, det kræver ekstrem stor mental styrke det er sgu ikke altid de, de mest talentfulde øh, og de, de dygtigste spillere der er længst der er mange, Jeg har set mange kæmpestore talenter, også meget, meget større end mig, skride i svinget undervejs, fordi de ikke kunne det der, eller ikke gad det. Så det tror jeg, det er det bedste råd, jeg kan give. Det er, du skal virkelig være mentalt stærk for, for at nå langt i det her game. Jamen altså, så lad, os, lad det være de, de sidste ord. <coughs> Claus, som jeg sagde i starten af udsendelsen, vi har øh, drømt om det her i halvandet år. Nu, øh, nu lykkedes det endelig, selvom det ja, måtte blive nødt til at, at være, som det var her. Vi havde jo ja. håbet rigtig meget, at vi kunne sidde sammen. Men øh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Claus. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak til jer begge Tak. Ja, det var fedt. Og så siger jeg, øh, ja, og lærerigt, ikke mindst Claus, øh, gode historier og også... Øh, Ja, øh, ja, lærerigt og fedt, som det ikke kan sige. sagde. Så skal jeg jo bare sige, at øh, vi lyttes ved. Vi ses. Vi ses. Det var hyggeligt. Hej. <laughs> Hej. Hey. Ja, det var så anden og sidste, desværre, afsnit med Claus Møller Jacobsen. Den her udsendelse var lavet i samarbejde med Faxe Conti Og husk lige, at der så altså kommer en øh, giveaway med noget Faxe Conti merchandise inden længe. Hold øje inde på Facebook og Instagram. Og så vil vi også bare lige sige, at øh, det var fedt, Claus vil være med til det første legendeafsnit. Der er planer og mange flere. Der er jo masser af spillere at tage Nu må I have det rigtig godt derude. Har I ikke været inde på at Podcast og giv stjerne og en anmeldelse, så gør det lige. Det øger vores synlighed. Jo mere synlige vi bliver, jo flere udsendelser kan vi lave. Sådan hænger det hele sammen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Har det godt, til vi øh, ja, lyttes igen. Og det bliver faktisk med Rasmus Lauke. Det er blevet super godt. Det kan I glæde jer rigtig meget til. Ha' det godt. Hej.